قران محترم مالدون کو د مولانا کاری شفیع الله صاحب داسه دا 46 نمبر کې سټ چبا موکا او طالبو نر بینک سرجمات کې او 17 7 2011 کې شوه ده دديده منوي دو پته ساتي اشاوات توید سنت کې اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مینټوک جنگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03515710124 ایبراهيم <تص> علیہ السلام لدین ادم مطلب واخره <apart> لا تاسو <تص> چې کوم ناروا په بیلوی کې کوي اګه ما عقیده له صف دینه جوړه کیګ نو تا ثوریا قولیا ده په دې پویږي د وینادا فقالا ویل اللي یقینن سو سقيم نه جوړای ما تاسو چې کوم کارونه کوي پا دیزا غصا که گما پا دیزا ناجوڑا که گم موحد پا بداتو شرکیاتو بانده ناجوڑا کی گی کنا زرط غم او تکلیف رسی لدان توریوا سو قولیاء دخلی دوینا فتواللو اغیو آوڑی دو عنو ددنا مدبرن شاکول کې دتا اپلی میلی او جیشن خوشاله لړړو فراغال پس دے پتراغے الہ آلیہ اغه خدایالو د دای پسې بوت خالی تر راغې زای خوشې نو دای ور ته چې کم ده فرشادونا مرشادونا الواګال اوری جی بی جی خې لا ده غې نظرانی شکرانی وی الا قد دې زبانی لا بو یا غزي لا بو یا سړی سنت باندې لپویږي د دې قبر تزان سره الوا پراټی ريج اوډی او... په یارتون اگدی او ایچ دی که خیر و برکت پیداشی او دی سمن نرازاش نا دا د مشرکانو د خوا او نو ابراهیم علیہ السلام ورطبی علا تاکول ان قول تاسو دانو قرائی ما لکم سشوی دی تاسو رلا تاسو لرا لا تنتقون چه تاسو خبریم لکا وی ما سرا فراغ علیہم نو راو گردید پا دائی باندی دوربن پا وحلو سرا بلیبین پا قوت و طاقت سرا پا خلاد سرا خلاد کے خضوری تبر سخرا پریدی فا اقبلو الائی نا اٹولی زریزر ایک رو اصور ابراہیم کی تاسویلیو مشرطید مشریولا پریخولا تو ای گئی وی دا چل با سرا ګولا عبر بوتل روانولو تاسالبه دنیا کې ارثالو اهل مسلمانانو دخلینو برا وتلویدا صلاه نه څه کوي ولید ایبراهيم عليه السلام سنت تازکول نبي صالح عليه السلام سنت تازکول ده محمد صلی الله عليه وسلم سنت تازکول لو خلک دا خبره مکوا او لیکه کاران خفا کیږي نو که دیوی چستا زورنو ابراهیم علیہ السلام زورو هاو میووازیو کنن هنو ریدو فا اقبلو غیر متوجیشو سو میلی نواپس رالو الیه ابراهیم علیہ السلام تا یزیب بی... فون تیز را روانو قالو ابراهیم علیہ السلام اتابو دونا اتاسو بندگی که وی ما داغی تنحیتونا چه تاسو توگلی دی پخپلو لاسو نو تو ګلپی جنې څومبه ورتني ولي وا جوړې کته والله خلاقکم الله تاسو پیدا کړی وما وباتابلون او هغه پیدا کړی چې تاسو کوم کار کوي لا خیر او د شر پیدا کول کې الله لري نستعذو د ابتعو م پیدا کړی استعذ عمل م الله پیدا کړی قالو او یې کوي ما کې سور ابيا کې اقې څه رضا لهذاتی نه لا چا په کوسممعتن یکو هم یو قالله برایم یو ظلمی چې خله ګور برا ووي یکوور هم د د بدغ کوو را وی د خلکو مخکې قالو او غي ابلو جوړ کوي له د لره بنیانان یو تره پهکه د بټو داخت کسی ولی جوڑ که ای لرگی پا کیواچی و ای تیلی ورطا اووی فالقوه او غردو ای دلرا خیل جحیم پا دوزاخت که پا دغور که توحید خبری چکه بود سزا با د مشرکی ری طرف ندائی او ارطا با دی غرده ای سوزایی بری فو ای گئی وی فتو نقبل خبری نه نا ناری فعرادو فس اغیو غختل بیهی پا بارد ابراهیم علیہ السلام که قاید فجعل الله الاسفلين اوږر ظلمندغه قوم لرا لاندې کړی شو او کمزوري کړی شي او قال او ابراهيم عليه السلام يومانا چکلای بوته ورته غورځو نو ویې ان يقینا ظااهر زخطلكم الربي لپاره درځه کول د خپل رب او ارتظم غاړه دم خپل رب رضا کو زرده جماعت به او خیل ار دخلاصي ديمه ما مالا کله جې د ورنه الله خلاص کو ر دغه وطن هجرت کو لږ ده هجرت د کوسانہ چداله کوفي وطنو کله حیران ته اجرات کو او د حیران فلسطین او شام تا ربنه هجرت تا الله د دین د پاره ابراهيم عليه السلام کړو وقالوا ان يقينان سو ظاہب تلک الی ربی اغاځه اغه طرف در خپلتا سیا دین سر د جما ته بلارو خی او ایو ربی اعزواربا حبلی راکی بات بچه مین صالحین ذلیکالنا فبشرناه زیر ور کم ابراهیم تا بغلام الفالق سرا حلیم الجدید صبرناکو نو علماء دې کې اختلاف ته چې آیا دا نبیه او قربانی دا سوکو سیقو لانی چدا اسماعیل علیہ السلام انا نور اسرائیلی واقعات تیقا یہود نسوارا پرزے کی زنگوارا کی چدا زبیح اسحاق علیہ السلام فلمہ بلغا ہر کلچی اورسید اسماعیل علیہ السلام ماہو پلارسرا اسایا کاروبارتا برڑے شو دکار شو قال او ابراہیم علیہ السلام یاب علیہ زباب چڑیاں اینی یقیناً زو جیم اراویلم تالرا فیلمنا په خوب کی انی چی یقیناً زو از بحوکا حلالوم تالرا فانزور توگورا مازا ترا صدی آغا شیجی تپیرائی ورکای ماتا ستا سرائی دا خالا او اسمایل علیہ السلام یا ابتی ای بابا جی زما افعل او ما حاغا تؤمر چی تا, تا تدالان طرف نه حکم کولی شی دا ابیاء خوب و دا وحی ست تجذلی زردی چ تببا اببی ان شاء الله کا لاغاری مینا صابرین د ټینګی ذنکو د ټینګی ذنکو نہ حلال اتا بالا صبر راکی فلما اسلم هر کله چې بلار زوی دواړو خبر امن الا تیار شو و هاو سملو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام لرا لیل جبین پا عرق باندی جبین وے عرق تول نا نا پڑھ ما کس لوا ہے نا نا جوڑا مولانو ترجمه وراتا نکا ہے پڑھ ما کس لوا نا لر تا چاہی گی دی, دی. وکی دا لیل جبین پا عرق باندی لکر منگا تاز چی ساروے علالو نو مخول قبلی پا یو عرقی سم لو نلیل جبیل مانا دادا پا عرق با دی سم لو دا مانی چی سو کئی چی پلا رزان لسترگی اتارا اما ارو واچو دا اسرائیلی واقعات تی چی ستا په ما با دی ترس را نشی نا نا غید خدای په حکم کی نه نکئی اذا بلوم زویو پیغمبر کئی بے اللہ دیم ٹوٹی ټوٹکی ناخري نه کای چې ماړو له واچو جذستا چاړې ته ګورم نه نه نذبخه ګورم دا کار ولي ما کي ویلي او زه لا صبر نه کړم ما له صبر راکای صبر سي چی تور ته خبري اته خبري چې چاله ختي رکا ابي ابي ته رکړ چاړو زپو نشم لا ټول اسرایلی واقعاتي غا او کنا لا تاسو تمبر باندې بولان کئ کسي نن سئ يقوال دادي چې ما سنسار وته اچي دغه کذي نیو اچو لجلبیل دانا فلما اسلم هر کله چې هغه دواړو د الله حکم اومنه و تل له صملو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام لرا لجلبيلي په ارخ باندې جبیل معنا دې ذکره په ارخ باندې نه چې ما په تلدي زتا تا نه لشان به لالکا لشان علىلول خونه روا ديږي وي. جابير ویلي شي اراختا دیتا دته جابير وې ا دې ته جابير وې او کې جندلا تا ته اصلي چا کړو تندي باندې جابير تنديته وې جالتي فلمه اشرمه هر حکم امنه د الله وته له او سم لو ابراهيم عليه السلام اسماعیل علیہ السلام لرا لِلْجَبِينِ بياو پکار دا او عَلَى الْجَبِينِ پته دي باندې عَلَى پکار او ان لِلْجَبِينِ پآرق باندې پدې پوې کوي دغه مال او زندګی رقیقه دانا نو پګار د تندې شهر لا غره شو نه نه تنده شده یه و غاڑه شده پنده ده پوش وی اپا تنده معنی ده چه تنده ده سی نسکوری نه لیل جبیل آرخ او آراخ ده تنده دوار خونه یو خی طرف تا یو بل طرف او علل جبیل نده چه ما پا تنده بانده واجه چه تنده میزمکی تشی سترگی میزمکی تشی او شاو ست میتاتشی علال میکن نه معنی نده پنده ده پوش و ونادينه اواز وركمان ابراهيم عليه السلام تا اي يا ابراهيم اي ابراهيم حاجه صدقتا يقينا تار احتياج الرؤيا اغل ديلي شي خوب لرم الا كذلك نجلم المحفنين من دګران کی سزا ور کو کول سوال سوالدار زي چې خوب خداو او چې زتا علمو نا خو بر اختیار علاوه چې هغه حلال کړو کنه ولکه هغه حلال کړو نو اختیار او کنه راځو حلال نکوه په دې د پوئې کې نو السلام دا نه دي ویلي چې الی زبحتو کا ما په خوب کې لیډل چې تمال ال کړې ما په خوب کې دا شي نه دي لیډل خوب کې می دا ان یقینا ازبحت کا ز تعالی علما نو ال ال وې دانا جی کرے پنی دیپو نا چوئی وی نو ابراہیم علیہ السلام دا خوب لی دلے و چیزو تا علالوم علال کرے لگزا تا نو ابراہیم علیہ السلام آغا چھاڑو آغا سبلول آغا اکڑا راہ کلے پی آلو خودای پاک ور تاوازو کچی تارے اختیار پنی دیپو ہی گئی وی آغا اِنَّا هَا زَا يَقِنَنْدَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ خَامُخَا عَزْمِخْكَارَ دَي وَفَدَيْنَاهُ اپا بدلکی ورکرمنگ ابراهیم علیہ السلام تا فیدیه ستا وی وی چی او کس دا غیب ورکولو تخلاص کی دا آغا سزا و جرم نا اداغ دا اکار ننو دی تا فیدیه وی پوئی ابدلاور کرمنگ ابراہیم علیہ السلام تا بی زبحل پا حلال کریشی سرا عزویمو لو زبحل مضبوحن فلا تی گڑ سرا چی حنالو لے بشی روایاتو کی رازی جبرائیل علیہ السلام یو اخکو لے گڑو جنت ته طرف نه راوستو ابراہیم علیہ السلام تے سم یا لال کا نا لال کرو بادلاوار کلمنګ ابراهیم علی السلام تا بځفح الفا غثا وی سلاچ حلالو لشي عازيم لو شان والا وغټو ادي لي ګرو ست زبوي به ابراهیم السلام هغه ګټ چاو خور بلې پويږي چاو خور مارغان او زن او خورندو هغه وخت به قرباني ور خورا مارغان او بخورلا پدې دنه په یو کېږي آزاد هغه سنتونه موږ آتاسو د ذو الحج په میاشت کې په لاسم تاریخ له لوی اختر پر ورځ باندې حلالي از خپل زامن بنا حلالي ښا چې زوی دې کرو چې زوی العالم خليت نهو چې دا قرباني دا دا غیر پسندګړی لال کا پدې دپوښې آ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی زہد و حلال کړه شو بچیم ابو طالب سے دا عبد الله په بارکه منښت کړه وا چې زبدې علالم ان وصلو خانه لالته اې ابراهيم عليه السلام ته الله حکم خوکه کړه او یې زوی لال اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام په نسل کې محمد صلی اللہ علیہ وسلم نړو فريده پهی گئی وې ها کذا <تزا> و ترقنا علیه <عليحي> پری خود من پا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرین پرستانو خلقو کی سلامون سلام دے پرستانو خلقو کی داگت تعریفونا سلامون سلام دے علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام کنالک نجز المحسینین دارنگی بدل ورکو من خوکو انکو تا انہو یقنن ابراہیم علیہ السلام من عبادن المؤمنین نبندگانو زمند مومنانو ندے هو بشرنا ہو دیر ورکو مندتا بیسحاق و بیسحاق علیہ السلام سرا نبیین پیغنبرو منا سوالی غیند کامیابو نو و بارکنا علیہی منا سوالی غیند نیکارو نو و بارکنا علیہی خیر جولیو من پیبرائیم علیہ السلام والا ایسحاق و بیسحاق علیہ السلام و من ذریعته ما اد بجود دیدوارو نا محسنون زنیمان راوڑن کی دی و ظالمون او سوک ظلم کا ان کی دی لنفسی پخبر ظالم مبین خکارا ولا قد مننا يكن الاحصال كرمن على موسى وهارون فموسى عليه السلام وهارون عليه السلام ونجيناهما خلاصي وركمن بيدوالوتا وقومهما قوم ديدوالوتا من الكرب العظيم ده مصيبه لوينا وانا صرناهم اماك ده دوالو امداد كلو فكانوا وانا صرناهم اماك امداد كلو فکانو فسوه غی همو الغالبین هم اغیی زورو کیدون کی و آتائنا همو الكتاب و ارکلو منگ اغیی تح کتاب المستبیل کارکون کی و هدائنا هم او خودلی ما دی رسولی ما دادوالا اسفرات والمستقیم اغلار نیغتا و ترکنا علیه ما من خودلی منگ پدیدوالو فی الاخرل پرستانو خلقو دا کدا غیی تعریفونا سلام علی موسیٰ سلامت يا د ابو موسی السلام و هارونا په هارونا عليه السلام ان ذا ذلك نجل المحسنين یقیل المدغران کې بدل ورک او خو کونکو یقیل الدا والا من عبادنا المؤمنين نبا دی قالو زباده مؤمنال الذي و الا الیاسا یقیل الیاسا علیہ السلام لمن المرسلين هغه قادر علی ګلو شو پیغمبران الذي اذ قال لقومه کلچی اغویق پل قومتا علاتت تا کون اولی تازدان نبج کهوی دا شرکنا اتدعونا باعلا اتاسو را بلی خدای و تزرونا پریدی تاسو احسن الخالقین خیستا پیدا که انکه دا خیستا جورا انکونا بال دا بوتو دا خزی شلگز دنگو سلور سوا منجوران بور او د سرو زرو نه جو کره و نه ده غزمانه ده بادشان هم بکو ناغه او خار تیار که ده غین همی کیخو ده باعله بک بال د بطلم ده دا ده خزی بطو شلگه ده دنگو سلورسه و منجوران بطی چا پیره ناستو لا خلق بور لعبادت کهو خلق با خوراکو نه شکرانه رانه انا حرام بری خلکو خو خوړو لو دا ایلیاس علی السلام قوم توید ب عبادت کوي او چې څوک خپه دا کون کې دا عبادت نکوي اغه خپه دا کون کې څوک ته اتدعون ب علن ایتها سوره بلای پخپل حاجت عبادت کوي ب عل د ب خدای وتترونا پر د ایتها عبادت تاغ غجا احسن الخالقین چې خېستا پیدا کول کېدې د جوړول کو نا الله ربکم هغه خېستا پیدا کول کې څوک ته الله دې ربکم تاسو رب دې ورب آبائکم الاولین او بالکو پرورش کول کې تاسو د پلانو زړو دې فکذبوه دا خلق دروجن کا غلرا هم یقین داباله بضرون خاامخ حاضرو ل شي إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ عبا الله مگررن حاضروله شي د زاخته بندگان د الله ال الب خلين چې خليکي شويدي ترکنااع عَلَيْهِ خديون په الاصل آخر پرستنو خلکوو کې داغ تاریفونه سلامصل سلام د على الاسین په الاسین باندې عَرَبًا جُو بَدَل کَي اَلُدَاي پَکِيُو کَ دَاه اَغَا اِلْیَاس فِی اِلْیَاسِ نَو اِلْیَاس یَاو دِی یَوُلُم دِی اِلَّا کَغَالِکَ یَقِينًا لَمَجْ نَجِلْبُ دَارَن گِی نَجِلْبُ سِینِیل بَدْلَاوَر کَو خُو کَوُل کُتا اِلَّهُ یَقِينًا اِلْیَاس عَلَی السَّلَام مِنْ عِبَادِ لَهِ زَمَغَ بَندِگَانُن دِی اَلْمُؤْمِنِین دَبو بَینَارُن دَ وَاِنَّ لُوتًا اَیَقِينًا حمو قادر علی گلو شو نه دی ان اجیناه کله اخلاص اور کمن غتا وا اہل هو دا غتا به دار تھا اجبیل تولتا لو آل <سؤال> کے خزو برازی الا عجوزن مگرغه بوڈائے فلغابرن شپات کی دل کی وا پرستانو خال کو کی ہم دمرن الاخرین یا تواکر منگا کو دا غرستان دی وا انکم یقینن تاسوا اے حرب لا تمرونا قام خاطر گئی علیہم پدے امدلوت عليه السلام مسبحيل في وقت صباح ما خامده مكين روانشي صار التورسي او جي صار روانشي انه ما خامده رسي وبالله الي او تيريقه في وقتش بيكي افلا تاقلون نولي تاسد عقل نكار ناقلي لدينا عبرت ناقلي وانا يونسا ايقنا يونس سلام السلام لمن المرسلين خاما خادر عليه قلو شوفي قبرانو ندي اذ کلچ اغا لادو بغیر دا اجازت تقبل ربنا الى الفلک المشحون آکش تایده کی کلی شویتا واقعه دا اغا دتلو سوره یونس کی ذکر شویتا فساها ما نو خسنه واچو فکانا فجو یونس علیہ السلام من المتحدین نکم زورشونا لاغا خسن راوقوتو کمزور زورشو فلتقبه الحوتو فسترکن والا اکراغل رمی و هو مولیمو حال ج هغه ځان ملامت کونکیو فلاولا انه کجر نو یونس علی السلام کانغا نو هغه من المسبحین د پاکی بیان ولکو د الله ل لبی صفی بطنه حماغا بغیثار شی په خېټه د مای کی الایوم یبعثون تراغر وس پوری چی پور تکولیش پکې داخلا گو فنبلناه وغرزل د اغلرا بلا ارا ای پډاګه میدان او هو ثقيب او حال دای چې هغه وبړې و جدوالاو نا جوړاو ها وجدي وبړې شو او پوسېو پات بتنا علیه زرغل کبن پخوا کې داغه داغه د پسنا نا هغه پخوا کې شجره تن ہونا من یقطینا ہونا د کدو او ارسل الله او لیگمن اغلرا الابه ات الف زرو سلو زروتا سنو سارو تا او یزیدون بلکې داغین انزیاتو نو سمت لب دوبارا بی پیغمبر کو نه نزور پیغمبر و پیغمبری بیتی اغسط نو اخا اب یا می اغا قومتاو لے گا فا آمنو فس ایمان را را غی فمتاناهم مذیور کلی من اغی تا الاحین پوری سوال را زی چی سور ایونس کی را چه آغا قوم ایمان راڑو ما دا عذاب نبچ کرو نو دل تبیعوی فا آمنو ایمان راڑو نو دیسه مطلب ده نو جواب داده آغا ایمان راڑو دا عذاب پلی دو و ایمان تبسیلن نو مجمل ایمان راڑو چه بس من دا اللہ توحید منو و پیغمبر و قیامت منو ادل تسره چه کل یونس علیہ السلام ور د ایمان په تفصیلاتو ای پو یک رو ده غسی ایمان را یو ایمان مجمل لے اور یو ایمان مفصل لے بس سوره یونس کی چکم ایمانو اگا مجملو وضاحت لوگو بس ایمان را رو عدل تا تفصیلنو پوش ویوی وی؟ فا احملو ایمان را را تفصیلن فمتاناهم من مزیع ورقی اگیتا الاحین تر وقت مقرر فستفتهم راغ رو را آخالکو تا الله سره سر فرشتے شرکی جوڑ کری دی رد دی پا مشرکین بالملائکہ او خطاب کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا فاستاو تیہم تتبوسو کد دائینا علی رب کل بناتو آیستا رب لرلون دی فرشتے ولہم ولہم البلون او دیل رضامن دي ام خلقنا الملائکہ تا آیا پیدا کری دی من فرشتے إناساً خذيشنا كأي نا نا وهم شاهدون أو حال لا يجدين حاضروا شدوا ويجداشنا كأي لولا تاسو وي نا ألا خبردار إنهم يقنان دا كافران من إفكهم لوجد تروغد دينا لا يقولون خامقا دي ولا ولا ولا ولد الله بچيني ولد الله وإنهم يقنان دي لهقازيب خابغا درغوي وف البناې غور کړي دي الله لونه على البيل پهذاابو مام سچدي تاسو ل قا په تتحکو دا تا پله کوي اوافلاته دكرون او تاسو ناسیت ناخلي لكم صفاانون شت تاسو ل دیل الموبکاره فتو راړي ب کتاب کوم په خپل کتابو الكم صادقين کچری یی تاسو لري اختیاو ویل کی نو پدی خبره ک تاسو کتابی چې فرشتې د الله لوري او خزدي ل را یړی وجالو ګر تولید دی خالقو بای لهوب او میان د الله کې او بین الجنه ته اپ میان د پیریانو کې نسب ان رشتہ دی د شیطان د خدای رور دی خدای خکه یو وخت بچو کړی یا دی وی پیرانو کې الله وو نو الکه چې پیرانو سره ستارهشته چې د خپل روح سره دوزخ ته بيي او چې دی ورکرا خدا وکړه نو بیا غا خاندان ته سوک تکلیف راسي لا لا د پیرانا شیطانان چې کوفر شرک یې ناروا گئی دی په دوزخ ته حاضرول شي دا دما سنگښتدا ولقد علمت الجنته یقینا ال پاتہ د پیرانو کمو کبو پیرانو ته کفر او شرک کای انہم لمحضرون یقینا ديبه حذرول شی دوزختہ سبحان الله پاک دی الله عمد اگینا یسیفون چې داخله ک اللہ لا بیانای الا عباد الله المخلصین مگر نبشی حذرول دوزختہ بندې د الله خالص کړي شی په انسانانو او پیرانو کې فئنکم یقینا تاسو بیا تا خویفو وما تابدونا اواغا چه تاسو لبندگی کوي ما انتم نیعتاسو علیه دا اللانا بفاتنین سوک بیلاری کهو لکیه او شیطانانو ادا تال چال عبادت کوئی دای زمان سوک بیلاری کولی نشی خوا پوئی گئی وے زمان پندگان تاسو نشی بیلاری انتم نیعتاسو علیه <الي> دا اللهنا نفاتنین بیلاری کونکی خلکو لرا خلکو لرا الا من إلا مگر آغب بیلاری کوي هو صال الجحیم چا غنونو تودکی دوزاکتا فرشتو بیان شو و ملنا نشتے زمنگنا الا لہو مگر دیداغ دا پارا مقامون سا معلوم المعلوم و الا یقین المنگ فرشتے وی لنحن صفون خامقا صف جوڑونکیو ابتدا کې فاې ص نهدلته فرې پخپله بیان ک وله یقنا منګه لا نحل المصحونه خا مخده الله پاې و وکان ګچود اگر یقوللونا خمهخوي ب د مکې مشرقانو کلان بدل شو لاو الله عندنا که چری من سره ذران په نه من اولیندلو بلو پهشانه لا کونا خ عباد الله بندگان الله المخلصين خالص كلي شوي نلاوي <تصفيق> فكفرو فسغيل كاروكو بهيد قرآننا فصوفي عالمون زردك عبا فويشي ولكن سبقت يقنا المحكي شوي كلمتنا لزمن لعبادنا المرسلين لبندگان وزمن لفارة جرالي كلي له هم یقین دا بندي گاناند زما پې غمبرانو له هم المصورون خاامخ سره به دګړ شي وله جندله یقین اللهکارې زما لهغاالمون الله اوي خاامخغې ب زورور کېد کې فټول الله نو همواله اپې غمبره د دا نهپوا م کووه ح حین تر سوخته پورې چې بدر دی و او ګوره داته ف پهفسیرون زر د چې دای افا بی عذاب الان ایدان مشرکان زما په عذاب یستا جلون تعدیک انکی دی فیدان زلا کلچ راشدان عذاب بی صاحتی هم پا غولی دا دی که فسا بد دی صباح المنظرین اغا وقت دا صبا دا یرولو شو اگزرو قومونو والی عذاب د الله رازی جنہ صبا تیم کې راځي و تولا عنهم دینا اتا حین تر سواق تا پوری وآب سویر گورا دیتا فاساو فیوب سویرون زرده چه دیبا سبحان رب بکا صورت ختمی نا بیاؤ نا فرشتو نا جلناتو نا تونو عجز پاکی بیان شو نو اللہ سارا دیش شرک ندی سبحان رب پاکی دستا رب لرا رب العزت تے چه عزت تے دستان پاک تے عما يسفن دا اغينا جدا كافراني ولا بياني يفريشتي لودي او بيرانو كي واذ كره دي ادو فيريانو اسر روني دي اد عباده لايقتي وسلام او سلامه ياد الله ده طرفنا على المرسلين فرالي شو بي خبرانو والحمد اغسي فات ده خدائي توبو للعي خاص الله لردي الرب العالمين چی پا لون تمام مخلوقات دے سور سوافات لاللہ پا فضل احسان ختم شو اور پسی سور سواد دے پا ترکیبی عثمانی کی سوافات پسی اٹھتیس اتم دیر شملم بر سورت تے او پا لزول کی هم اٹتیس نمبر سورت تے پس دا سور قمرنا داو دا سورت ابتلا دا پا آغا خلقو چی اللہ غور رکڑی دی پا خلقو چی اللہ غور رکڑی دی پا بیا اللہ غور کړی دي نا اللہ پا آغای ازمی اختون راولی مخ کی سورت کی عجز دا آغای بیان شو ربت نعم بياو د فرشتو د جناتو د اولیاء عجز بیان شو نو دی صورت کوي زپی مصیبتونه تکلیفونه ابتلاګان راولم او حدیث کې اومدي چې زیاتې ابتلاګان الله په انبيیاء او راولي زیاتې ابتلاګاری الله په انبيیاء او راولي ابيام بياته چې سوک نيز دي دوم را تکلیفونا پا غیرا زی نو پوئی گئی نا دا دا ما قبل سر ربت شو خلاص دا دے سورت کی دری بابون دی رنبانے باب دا چودا پوری دریم باب رنبانے باب چی دے دا سولا پوری دے او دریم باب تر اکتر پوری دے او دریم باب دا تر اخیر پوری دے بسم الله الرحمن الرحیم حادثه امداد د نوم د الله چعام او خاصه ربانا کونه کده شروع کو په سوره سواد کې سواد الله خبويږي په مراد خپل د دې حرف نار والقران یز ذکر قسم به پاګه قران چې خاون د پنو نسیت تے گواد قرآنو قرآنو و القران گواذ دا قران داس قران ذ ذکر چې مالک او خاون د فنون نسیت ته او کنه قران د فنون نسیت کتاب دی ښا کته چې ما ته د فنون نسیت مهلاوشی نور راشه قران او یا ایستک الکه جواب قسم ان کلمن المرسلین یقیناً تخام خادرالی گلو شو او نای لکه یا قسم پا خدای نا بلورتو وی پسو وی وی خام قرآن واب ده جواب قسم شو لخدای قسم خوری لخدای قسم پا تور ده گواده لقرآن گواده وی پا ده, ده, ده خبره بانده چه ترالی گلو شو او اللہ کا پوئی گی پمانا دا دے حرف باندے والقرآن او گوائی کا انکے دا قرآن دا سے قرآن زید ذکر چی خواہن دا پنو نصیت ور کولو دے پس گوا دے چی یقیناً خواہ مخاطر اختیار وی انکے بلی اللہ زینا بلکی دیا خلق کفرو چی کفر کردے فی عزت ان پا تکبر کی و شقاق نه په د بل لا او په خلاف کې چا و دي دي چا ابو طالب سه ابترااله ورته دې ورته دی وايا چې زمنګ د خدایانو بدر نه نه دی نه وای چې د ایسدی شي کوله او شفاعت نشي کوله پیغمبر علی سلام محمد صلی الله عليه وسلم ته یې ایروارو استاد خپل سرداران راغلی دي ابو جهل دی عد بدی او شی بدی ام ایدی او دی داسی وی پیغمبر علیه السلام ورطای دی تزیو خبرکم او که دی قبولک را پا عربو با ام دا دی پا عجبو با ام مشری نو ابو جهل ورطای تو خو یواواه من با داسی خبری لس قبولکو تو خو یواواه من با داسی خبری لس قبولکو نو محمد صلی الله وسلم ورطوی قولوا لا اله الا الله اوای چې نشته حاجت پورا کول کې حقدار د بندګای لایق د عبادت سیوا د الله لا زاداس یو کلمه دا چې په دې سره به الله ستاسو ټول د دنیا تابې کی دعوه یې ابو جهل وی پاسایتی پاسایتی زوی اپدې خپل خدایانو ټیک شې وی توشي داغه بشران دي چې کشران وی خبره ماله و جرقوا انه په اخرت کې به یو بل سره جګړه کوي دې زمانه کې کداغه سی ابو جهل خبره وو کی واده ورې دوه د دې دې ابو جهل پسی باندې کې کنینو کوری بیاو په دوزاک کې جگاری کونو خودای دی منگا تاثر طول دے داتی ابو جال نو ساتی بلی اللہ دینا بلگیاغا قلق کفروچ کفر کرے دی توحیدنا فی عزتین پا تکبر کی دی وشقاقین او پا خلاف کی تخویف دنیاوی کم آلکنا ډیر تبا کری دي من من قبلهم دا دینا ماخ کی من قرن پیڑائی انا دعو ناغي چغيوالي وي يا الله اخلاص کئ ولاتا انو دغه واخه حين ملاث الوخ دخ لاسي ولاتا لا پمانه لاطا پمانه دله پړی یو اسم غاری یاو خبر نو اسم دې دغه واخ شو نو چغه دعواو ولاتا لیسا نو حينو حينو وخو حینہ مسئلہ سن وقت اخلاسی دہا وقت وخ وقت اخلاسی نو وعجیبو او حیران شد مکی خلق انجا اہم چراغ دیتا منظرون یرون کے منہم دینا دے بلی آدم دے او دینا دے وقال الكافرون اوی کافرانو ها زادا سی صاحرون جادو گردے کازاب ډیر دروغجندې او په الله دروغ وای او جادوګر دې خبرو کې اثر دی لوزبم تا توید دې خبرو کې اثر دی اثر بنی خانه اجعل الاله تا ایا دې ګرځي ټول خدایان الہ الواحد خدای او کدا ټول اسمی شکول یا ولعس کولجی لوتہ موحد وای وحد چاته وي چيو ولا ارث کول شي دغه په وحد وي اخداسره په ذات او صفاتو کې سوکنيشته دغه وي د سرخوګي د سرخوګي او مل لا جوړي تبو <تصفح> مل لا جوړي غزن او مل لا جوړي مرزن او مل لا لړکاي بچي او مل لا ورکاي ادا داي وي منسلجو کړي ديس نکاي دغه مطلب دګه د ټورისტ شي کوله ايو ولا ارث کول شي دا عقیدة د محمد صلی الله علیه و سلم دا ادا عقیدة دغه د مبتیانو دا دا خو نه وړو سو کو ابو دی اجال ال تا آیا گر زید ددا ټول خدایان سی گر زید الہ دا حق دار د بلدا گئے حاجت پورا کول که یاو ان هاذا یقینا الدا عقیدا او دا خبر لا شی ال خا وخ خبر دا عجاب ډیر ناشنا دا اوې زمنږ پلارارې کو خدا نهدي کړي ک د یو خدا بعد دی کړي و ناشنا خواشنا خبرې دی کويونله کلمهله او روان شوه هغه غټان من هم د دا نه او ایم شو ځي او بېڅ وزبی رو ټیم شي علا ې کوم په بعدته خپلو خدایانو دا پرې دی دای بهر ته و د پلارې کا زه را ټنه کوي تہ قبرونو بے غوشانه او شوبلي اړولې داراټین کوي ا غوڑه د ډېری بل د ډېره بل کې دو فسقات کې پیټه او نمل کرواجی مروجه فسقات کې او داراټین کوي او سبه وی ما خام به پرین نه دی جو بسلوې د بلار دي کار اړاټین کوي ولکه دا قبر مکه او قران او سنت کې چې سیدی داراټین کوي نه دا مشران به د مولای په جام کې د پیری په جام کې د سیاست او د مالای په جامه کې چې ناکاري او دا خبری دي شو ځ د دنا او برو شی شي حاللهلیحتې کوم پاقیې دا او پای بعد تخپلو خدایانو ان نهذا یقنله تویددولهشي اوخواامخ او شي دی ی رادو چې غختې شي زمنګله د زمنږ نه دا غواري. ما سنا مګ نه داورې دې دا خبر خبره ب له فلته پهیل بلکې دا خوو عساانو نه ده کړي دا خوو یودیانو نه ده کړي ا دا ادا را دسه خبرې کوي انهاځان نه دا, دا, دا, دا کلمه توحیدو الا الختېلاکوو مګر د ځانله جوړه شوي او زل علیه ذیکو ا را لګلی شوي د په دو خو رانو من بایدلينا په مییان زب ذو دیر مالدارم الہی خانه دان والو نه پدی غریب او یتیم باندې قران راتو بلهم بلکی دای کی شکیل دار دا الله کلام دی بلهم دانا الله جبلدا بلکی دای کی شکیل په شک کیلی من ذکرید قران زبانا وشکیو لندی بلما بلکی دای تر اوسا پوري یذوقون دسکله عذاب او سزا د الله وگه پا مخبی و لسپیر ورکنو بیا بار سمانی اما انده هم دی چی دا خبر کری چی پا دبانی قرآن راتو نو پا منگه لین راتو نو اللہ وی قرآن غزما دا خزانو نده خزانو مالکان دای دی نا اما انده هم آشته دی سرا خزائنو رحمت رب بکا خزانی دا رحمت دا ربستا دا سرم العزیز الواحابو چی اغازو دی او اغا بخون که دی ام لهم ملکو سماواتی اے دیل ردی بات شہید اسمانونو والاردی دسمکو وما بای نهو ماو داگی چی پمیند دی او کئی فلی ارتقو نو دیدی وروخی جی فل اسباب پاندر پایو اسمانونو تنو منی دی کی جندو ما وڑوکی غنتکی لخکر گوٹے دی هنالکا پدغا وقا پدغا زائنکی با محضومون کمزور کریشی من الاحزابی د دلونا غزو بدر کی شکیس او خونو. کذبت قبلهم در جنوال کریو محقی در دینا تسریور گیخ پل پیغمبر تا. قوم نوحن قوم دنوح علیہ السلام و عادن عادیانو و فرعون و, فرعون و فرعونیانو زل اوتا دی چه خاون دمیقونو دفوجنو و سمودو سمودیانو و قوم او تقزیب کریو خوندلوت علیہ السلام و اصحاب الائکتی او تقزیب کریو خاندانو دا غب بندو اولائی کل احضاب دا غدلی دی ان کل ندی دا تولو اللہ کذب الرسولان مگر اغی دروچ انکڑیو پیغمبرانو فحقانو ثابت شپدی عقاب و عذاب زما وما ینظرو انگوری ها اولائی دا خلق اللہ صحیحة واحدتن مگر چه خیی ویتا مالا نشته غیلارا من فواقل ادری دلو فواق پلا مالا دادا چه کلسو اوخا غا میخا گڑبیزا لشی یوزلی تشکی انو بیا ورتبا چه پریدی نو چی با چه پی خلووی اپایر اپرید نو دا میرم نو ورتابیا خینی نو دا لگ وقتی الا وید دا قیامت داش پینای یا و با مسلسل سلی لبای اغیل ربان دیس اسرافیل علیہ السلام بے مسلسل ہوئے اتولونا با پیسا خیجی مالاها نشتی اغیل را من فواق نودری دلو وقالو ویبدی ربنا ایزم انگربا عجل لنا ذرہ کمنتا قبل اقطعنا قطعنا حسزم قبل یوم الحساب محکی درد در من لغ بل برخ دلتاکا من گلتا نزو لا اللہ پیغمبر تا تسلی ورکی اس بیر صبرو کا علامہ پاغ خبرو یقولونا چی دیوئی دا قرآن و قیامتا استابارا کی وزکوریات کا عبدنا حالات دا بانی آدم زمن داودا چی داود علیہ السلامو زل آئی <سؤال> دی خاون دا قوتا و دا طاقتا پا عبادت کی زل <سؤال> آئی دی خاون دا طاقتو آئی دی خاون دا لاسو دا عملو انہو اوابو یقینا داود علیہ السلام اللہ تا درہ گردی دلکیو ان یقینا المنگا سخرنا الجبالا تابی کریو ما هو اغسر یو سب دیحنا گرونا بپا کی بیانو لزمان لاوی ملاشی بگائی والعشن